знову поступово об'єдналися і почали організовуватись, хоча й приватним шляхом. Донесення різних постів гестапо стосовно відновлення діяльності прибічників Бандери у Рейху стають все більше і більше частими. У вересні цього року було наказано гестапо Брауншвайху, а в жовтні гестапо Дрездену діяти проти групи Бандери у двох округах. У ході несподівано проведеної акції 48 активістів-членів групи Бандери було арештовано у Брауншвайху і 10 у Дрездені. Під час допитів точно встановлено, що вони мали зв'язки із центром, розташованим у Берліні. Завдяки спостереженням за місцями побачень і засідками на таємних квартирах. ОУН у Берліні вдалося арештувати відповідального за роботу нелегальної організації Бандери на території Рейху на ім'я Клим. Розшифрувавши записи, знайдені у неї, була встановлена структура організації в Рейху. За цими записами організація поділяється на 10 районів кожен з яких поділяється на відділення, що складається з груп по п'ять членів. Вищеназвані пости гестапо одержали наказ негайно провести арешти і допити. На сьогодні арештовано більше 210 чоловік у Лейпцігу, Берліні, Ганновері, Гамбургу, Гільдесгаймі та Поцдамі. Гестапо передбачає також провести нові арешти у Гамбурзі, Ганноварі, Мюнхені, Відні, Празі, Бреславу, Позині, Данцигу, Гданськ, Франкфурт на Одері, Франкфурт на Майні, Бремені, Хемніці, Дюссельдорфі, Касселі, Кельні, Кенігсберзі, Кюрзмбезмі, Махдебурзі, Опельні, Райхенбурзі, Штутгарті, Веймарі, Вірзбурзі. У Берліні членам поліції безпеки вдалося арештувати у захопленні ними таємній квартирі чотирьох кур'єрів, що прибули з Галичини. Вони мали з собою важливі матеріали. У одного з кур'єрів, окрім багатьох провокаційних матеріалів, була значна кількість фальшивих перепусток, начебто виданих поліцей-президентом Берліну та мандратом-суперфектом Готлера. У іншого кар'єра, що прибув із Львова, було знайдено підроблені бланки Німецького інституту для іноземців при Берлінському університеті. У цих свідоцтвах, що підтверджують особу, яка – Прослуховує курс лекцій в інституті, очевидно, було змінено заголовки і було представлено разом з перепусткою при кордонному контролі. Ще один кур'єр має 100 підробних карток на хліб, крім того, слід вказати, що один з кур'єрів мав також особисті посвідчення Бюро української довіри у Берліні. Згідно зі знайденими у кур'єрів матеріалами та в ході допитів, випливає, що центр організації Бандери повинен знаходитися у Львові чи в його околицях. У Берліні знаходиться лише відгалуження прихильників, що проживають на території Рейху. Розслідування триває. Служби прикордонної поліції встановили існування нелегальної організації Бандери у Нови Сонч. На сьогодні вдалося арештувати одного активіста і трьох прихильників цієї групи. Слід очікувати нових арештів. Зміст ворожих матеріалів, особливо ворожих щодо німців, організація в районі Нови Сонч, здається, була створена братом Степана Бандери. Б. Група Мельника Лист голови по пропаганді групи Мельника Костянтина Горського був знайдений у Києві під час арешту голови по пропаганді на Східній Україні Василя Кузьмика. Він містить найголовніші вказівки по пропаганді. У Кузьмика також знайдено текст голови групи Мельника на Молині. Чигирина – псевдонім Барди, в якому містяться знавіснілі випади преднімецьких окупаційних військ.